Мадель кляйн, мадельфайн, гіб Дігдгайн. Льова Роттер у своїх розрахунках жорстоко помилявся. Тільки в Москові, геть затруєним учуттям, могла з'явитися думка, що дівчина, закохавшись, втрачає для всіх, крім одного на принаді. Дуже наївно, зухвало й неприпущено рівняти жінку до будинку, що й справді наймачів не цікавить, якщо вільних помешкань у ньому немає. І не треба також забувати, що є ціла категорія чоловіків, які через психічні властивості свої можуть бажати тільки жінок невільних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 Велич Мартина гнітала його, бо дівчина здавалась йому довершеністю, чимось незрівнянним, недосяжним, світючим образом, якого назвати не в силі мова. Чи так насправді було, він перевіряти не брався, адже до перевірки сумніву треба, а Льова сумнівів не мав. Він тільки шляху шукав звільнитися з-під влади дівчини над собою, скинути ярмо цього нестямного чуття, що визискувало всі його духовні сили. Сидячи вечорами в своїй хатині, майже порожній, де бракували не тільки вигод, але й речей першої потреби,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 перед тим виразно і окреслено. Ось сам він, пізнавши думкою марність змагання, хотівши стати осторонь битих шляхів, шукавши вищого супокою і на споглядання себе призначивши, потрапив зразу в найпримітивніші тенета. Ми не знаємо себе, думав він, не знаємо ні меж своїх, ні можливостей, самопізнання і річ досвіду, а не міркування. В міру живемо, ми пізнаємо себе. Отже, границя самопізнання в смерті. Сидячи вечорами в своїй кімнаті, самотній і худий отак невесело розумував. А найприкріше було те, що замість сприяти його звільненню, звістка про роман Мартин його ще більше ув'язнила. Доти Льові здавали, що його чуття дійшло вже крайньої межі, і він уявити собі не міг, що воно й далі могло поступувати. Навіть того, що було було за досить. А ось тепер воно сягнуло ще вгору на кілька ступнів. Немов любовний прес, що душив його, збільшив відразу своє нагнічення. Щось розпачливе, безоглядне в ньому повстало. Щось зовсім релігійне, бо велич дівчини зросла в її любові.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 Вольнував здалека, як вона виходить з установи, як минає його, як зникає з його зору, прекрасна й богорівна. Її появи він раз у раз чекав, як здійснення безумної мрії. Марту, бачачи, переймався ще глибше свідомістю її винятковості на землі і покірно гадав, я не звільнюся від неї ніколи. Та не розпач, а насолода бралася добиралася в ньому з тої безнадійної гадки. І таке щастя його сповняло, що він кілька день потім захоплено важив у сороб копій різноманітні ковбаси». Звичайно, Марта його чатування не помічала, та й про нього самого майже забула. Взагалі, їй на думку не спадало, що нею та її побутом хтось там може цікавитись. Таким завершеним і замкнутим здавалося, її існування. Десь там позаду були в неї знайомі, були якісь події, радощі, прикрищі, сподівання, але все те належало до передісторії її життя, де ось сталася революція, з якою годилось почати нове літо числення. Курси стенографії та машинопису вона днями закінчила, дістала диплома і дві години вільних по обіді. Тепер службова кваліфікація її вельми підвищилась, і вона могла б мріяти про поступування на ієрархічних щаблях, хоч би того самого мохотресту. Але інші наміри в неї з'явились. Тепер більше, ніж коли, їй хотіли працювати над собою, щоб розвинути себе і поглибити свою недостатню зрештою освіту. Вона мусила бути розумніша, краща, достойніша, ніж досі була. Любов клала на неї цей обов'язок, і на осінь Марта вирішила вступити на курси чужоземних мов.